І чорні очі її влищали на блідому обличчі, мов, два величезні діаманти. «Та вони ж тебе й не питатимуть, силою отдадуть», – буркнув він понуро, не дивлячись на Сару. «Ні, ні, не отдадуть», – скрикнула вона. «Я прийшла до вас просити, щоб батюшка охрестив мене». «Тебе охрестити?» – скрикнув Петро. «Та хіба ти? Хочу бути християнкою, хочу бути вашої віри». Хочу любити вашого Бога, доброго, лагідного, милостивого. Хочу пізнати Його і носити в своєму серці. хвилюваним голосом заговорила Сара. Якщо вас гонять, нехай гонять і мене разом з вами. Якщо вас мучать, нехай мучать і мене. Все, все хочу розділити з вами. Сара, прошепотів схвилюваним голосом Петро і спинився. Голубка моя, гаряче скрикнула Прися. І обнявши молоду єврейку, почала її цілувати. А чи подумала ти, Сара, про те, що батько проклине тебе, вижене з дому, заговорив Петро. Я й сама не лишусь, душно мені там, нудно, туга гризе, тяжко від їхньої ненависті й злості, палко заговорила єврейка, і голос її затремтів невимовною тугою. Вони ненавидять усіх вас. В їхніх душах тільки злість і помста. Ні, ні, не можу я жити з ними, чужі вони мені. Але ж ти їм не чужа, вони цього не допустять, вони можуть тебе й вбити, промовив Петро суворо, насупивши брови. Що ж, нехай вбивають, гаряче скрикнула Сара. Душа моя дорожча за життя. Ніколи, ніколи не вб'ють, швидко перебила її Прися. Хіба ми дозволимо тебе вбити, ми сховаємо тебе. «Оборонимо! Ти житимеш з нами, ти будеш моєю сестричкою. «Правда, Петре, правда?» – перепитала вона кілька разів, пригортаючи й голублячи єврейку, ласкаво заглядаючи братові в очі. «Та чого ж ти мовчиш, Петре? Скажи, хіба ти дозволиш жедам убити Сару?» «За одну її волосинку я їм шкуру спущу!» Несподівано вирвалося у Петра, і очі його блиснули під чорними бровами. Сара потупила очі і зашарилась. «Тільки чи погодиться, пан отець, охрестити мене?» промовила вона тихим, невпевненим голосом, зводячи на Петра знову глибокі, чудові очі. «Погодиться, погодиться!» – озвалася пріся, схопляючись з місця і беручи Сару за руку. ходім до нього!» Сара і Петро підвелися з місця, але несподівано здалеку долину в швидкий тупід кількох коней. Усі хутко глянулись. Улицею села мчало у чвал кілька збройних козаків. Поперед усіх летів на чудовому білому, як сніг, коні, якийсь ставний, широкоплечий козак. Братику, голубчику, та це ж він, він. скрикнула Пріся, тремтячим від хвилювання голосом, і, вхопивши Петра за руку, гарячи стисла її в своїй руці. «Та хто він? Хто такий?» – промовив здивовано Петро. Та не встигла пріся відповісти братові, як передовий вершник крикнув гучним голосом. «Гей, хто там? Отчиняйте ворота! Приймайте далеких гостей!» «Полковник Залізняк!» – радісно вигукнув Петро. Прожогом метнувся отчиняти гостям ворота. Коли минули перші хвилини радісної зустрічі, батюшка запросив дорогих гостей. У хату відпочити і закусити, чим Бог послав. «Навіщо отче Хомо в хату?» – весело відповів Залізняк, розправляючи свої могутні плечі. «Тут, під Божим наметом, і просторіше, і дихати вільніше. Ну і гаразд!» – погодився батюшка. За півгодини всі вже сиділи в круг розстеленого рядна, на якому присядь Петро порозставляли все, що тільки знайшлося кращого, в них у Господі. Кругля дна посідали залізняк, троє його товаришів, отець хама і титар. Петро не посмів сісти в присутності таких поважних гостей, а лишився стояти, прислужуючи гостям і часом вкидаючи до їхньої розмови своє слово. Присяж спинилося в хатніх дверях, серце її калатало, личенько розчервонілося від клопоту і від захвату, а очі так і сяяли, так і променились, адверто виявляючи всю палку радість, яка охопила її чисту істоту. Вона не одривала очей від залізняка. Вся облита місячним сяйвом, маленька постать її вирізблювалась на тлі темних сіней якимсь легким,